Звалася грецьке Івсалон, з яким самосець Піфагор зрівнював дорогу людського життя. Спершу загальна дорога життя, згодом правобіч тонка і вузька лінія добра, а ліворуч широка путь зла. Як бачимо, прості клірики в ті часи вже полюбляли пишні вислови, надто ж коли вели мову про вищі особистості держави. незанедбувано. І звичайного анекдота. Так, коли Адальберт Бременський на розкішні страви для малого імператора витратив усі запаси, і стольник не мав за що зготувати обід, архієпіскоп, як розповідає Бруно, просто собі сховався в капелі і удав, що ревно молиться. Стольник став стукати у двері, тоді архієпіскоп упав на підлогу, мовби для ще запальнішої молитви. Стольник, увійшовши до капели, став покашлювати, аби звернути на себе увагу. Все намарно. Тоді стольник і собі розпростервся поряд за Дальбертом, і став шепотіти йому на вухо. «Помоліться, щоб вам було, що сьогодні попоїсти, бо досі нічого немає, щоб можна щастю поставити на ваш стіл». А Дальберт скочив на ноги дурню. «Що ти наробив? Ти перервав мою бесіду з Богом». Коли б ти бачив хоч раз мою бесіду з янголами, Як того сподобився мій живописець Трансмунд, Ти б ніколи не насмілився наближатися до мене в час молитви. Клірик Бруно не знаходить для Генріха жодного співчутливого слова. До чого звик чоловік у дитинстві, наводить він слова царя Соломона, Того не покине й в старості. Лютівський єпіскоп Одберт написав історію життя Генріха, можна б сказати всупереч озлобленості каноніка Бруно. Лише говорячи про архієпіскопів Адальберта і Ганно, він згоджується з кліриком найгірше, що вони давали повну волю юнацьким захопленням Генріха, замість зберігати його як за печаттю. Однак тут же Отберт квапливо додає, ставши самостійним, Генріх засудив багато зі свого минулого і виправив те, що було можливе. Став переслідувати ворожнечу, насильство, жадство. І вже далі про імператора тільки таке. Він володів світом, бідні володіли ним, йому слугла світ, а він бідним. Або у натовпі князів він видимо видавався над усіма і здавався вищим, а в різних рисах обличчя проглядало якесь достоинство. І ще, він бачив, мов би, очима рисі, у кого на серці до нього любов, у кого ненависть. Не забуте і таке, Генріх уважно слухав чужу мову, але сам говорив мало, і лише виждавши думку інших, висловлював свою. При ньому, мовляв, правда мала силу і влада право. Через 900 років важко судити, хто ж мав слушність, де істина, який насправді був імператор. Однак не слід квапитися з висновками, бо той же Отберт, що такими високими словами розпочинає свою історію життя Генріхового, далі пише – на цьому я хотів би урвати мову, бо тепер доводиться торкнутися чвар підступності злодіянь, про які писати правду небезпечно, а брехати – злочинно. Тут починається суцільна заплутаність і сказати б уривчастість, як у долі самого Генріха, так і в його думках. Життя його сповнене було таких пригод, що їх вистачило б для сотні, а то й тисячі імператорів. Однак прізвиська ніякого він не отримав ні від сучасних, ні від потомних. Не зміг він окреслити своїх намірів і, може, завдяки тому і уберігся від прізвиська, яке передає завжди суть чоловіка діяльного, але неминуче обмеженого у своїх діяннях. Обмеженість ще можна б назвати визначеністю. Цим Генріх не прославився. Змінювався впродовж цілого свого життя. Скільки разів не згадає й сам. Гадюка скидає з себе стару шкуру он як часто. Щоб скинути, треба щоразу за щось зачепитися. За тверду бодилину, за палицю, за камінь, боляче. А треба тертися і обдиратися. Не вийшло за одним замахом, ще й ще. Він був усяким... А тяжило над ним від самого народження одне слово. Імператор. Кидався у примхи, в безчинство, в розпусту, в жорстокісті звірства. Тоді ставав хитрим, обережним, обачливим. Не витерпів довго. Понесло його, закрутило. Захотілося безмежної волі для самого себе. Щедроти благородства для люду. Надовго поки поконав ворога найстрашнішого і наймогутнішого в усі часи самого римського папу. Знесилився, виснажився, отримав назавжди слово, яке знаменує найвищу ступінь людського покорення Каносса. Тисячу років потім казатимуть «Іти в Каноссу. А то він ходив, імператор Генріх, з ким ходив? З жоною малолітнім сином і з Заубушем. Про Заубуша ніде нічого не сказано. Бо що таке Заубуш? Барон без підданих, чоловік без значення, обрубана тінь імператора Генріха. Шестиліття. Продовження. Кведлінбурзьке аббатство намагалося зрівнятися своїми садами зі славетним аббатством Рейхенау, Щодо городів, то тут йому не могло бути ніде рівних, надто ж коли з'явилася в аббатстві Журина. Від весни до пізньої осені вона не відривалася від теплої землі.